No pak tam tak vzdycháš, hurvajs A jak nemám vzdychat, když počítám? Tak pěkně počítej a nevzdychej. Je to takový těžký příklad, co počítám. Počítám, že ho asi nevypočítám. Tak s tím nepočítej a raději počítej. Pokáž, podívám se na to, třeba ti poradím. Já nevím, tuhle si mi radil taky a obdrželi jsme pěťa tak jen to, prosím tebe, nesváděj na mě. Dej to sem. Co je to? Úsudkový příklad. No, tak vidíš, udělat si úsudek, to bylo přece vždycky moje. Moje úsudky byly známé po celé ulici. Ale tohle jsou přece početní úsudky. Třeba no ty, já vím, jenom mě, prosím tebe, nepoučuj. Dám ti sám příklad. Třeba ty a Mánička dostanete každých 20 jablek a 20 hrušek. Máte se rozdělit. Co dostanete každý? Bolení bříška. No, tak vidíš, jen trochu myslet. Tak ukaž, co to tu máš ještě. Když do jednoho vědra se vejde 56 litrů, kolik litrů se vejde... Co je to vědro, taťulínku? Vědro? To přece, to je takový, že jak s tím, jak a kousek je ještě nahoře potom, víš? Hm. Česky se tomu říká kýbl, už víš? Ano. Už vím, že to s tím úkolem špatně dopadne. Ale ty máš strachu. Tak nejdřív počkej, sečteme čtyři a čtyři. Kolik je to, no? Když k jedné čtyřce přidáš ještě druhou. Čtyřicet čtyři. No dál. Nic a nic je nic, děleno čtyři a padesáti vědry, to mi výjde, to mi výjde. To ti výjde nesmysl. Ale kluku prostě řeká, co mě pleteš? Když litry vydělím nulou a zás znásobím to potom vědry, tak to znamená... Poznámku v žáholské knížce. Nečet budeš, vyraho ho sám s tím nehne a mě se posmívá. Radši počítej, kolik je dvanáct 12 a dvanáct. 12. 12, 12 je přibližně tak něco přes 20. No a tak vidíš. Vyšlo nám to dokonce ještě zbylo. Ale to musí být přesně, nemá zbít nic. Nic mi nevykládej. neumíš šetřit, to je to. Taková menší rezervace nikdy nemůže škodit. Něco se stane, že jo? A, a co potom, když mi nic nezbylo? Ale to důl nedopaluj mě. Já, starý člověk, se tu s úkolem hmoždím. A já, mladý člověk, mám bohužel neblahé tušení, že ten úkol bude zmorděn. Cože, jen se podívej, jak nám to hezky vyšlo. O, pěkně. Měly být litry a ty je tu nemáš. Kam se ti ztratili? Počkej, ztratili, říkáš? ty tu před chvilkou ještě někde byli. Podívej se honem pod stůl, nespadli nám tam...